5. lan honetan e, Iker eta Xabi arituko dira. Iker, Sortxiko txikian eta Xarmangarria sidadoinuan kantatzeko lehen puntua haue duzu. Valentzian jendea asarresgaineska gainezka. pentsatzen baduzu ain raroa esta krisiak egin du kristoneko festa ta porra soak hartuz jentea gaineska migaren puntuan krisia itzakitza tartzen dutenean abiltsa pesimista direnen planean baina dirua badak diruan gainean eta ondo hartzen ez horrela denean orain jabirentzanda